Великата среда Учителят говори Целият свят е създаден само от любовта. Всичко видимо, което съществува, е израз на онази велика любов, на тези велики възможности, които очакват човешкия ум и сърце, душа и дух. Квасът, началото на всичко в света, е любовта. Тя е първичната вечна среда, в която живеем всички. Някой запитва, защо хората нямат любов? Не, че нямат. Хората живеят с любовта. Тя е онова, което изпълва всичко. Тя царува навсякъде в света. Първият акт в света е любовта. Ценният плод, който събужда човешката душа и човешкото сърце, е любовта. Всички живи същества, от най-малките до най-големите се движат в Божията любов. Така се движи целият всемир. Зная кой движи всемира. Кога човек се изказва тихо, спокойно, когато това, което иска да каже, е хубаво, най-хубавите неща се казват на ухото. Никой да не ги чуе. Тихият глас на природата Представлява външната проява на Бога. Светлината говори тихо, защото носи любовта в себе си. Можете ли да изострите слуха си така, че да чуете какво ви говори светлината? Познавате ли нейния език? Любовта прониква и обхваща всичко. Тя никога не се отлъчва. Нито се излъчва, нито влиза, нито излиза. Често казват, изгубих любовта си. Не се лъжете. Онзи, който казва, че е изгубил любовта си, никаква любов не е имал. Любовта не се губи, нито се придобива. Заблуждение е да казваме, че придобиваме и изгубваме любовта. Как ще придобиеш това, в което живееш? Как ще изгубиш това, в което си потопен? Думите придобих и изгубих, трябва да ги разбираме в друг смисъл. Придобих? Това значи, че си дошъл в съгласие с Бога. Изгубих? Това значи, че си дошъл в разногласие с Бога. Казваш... Аз не вярвам. Ти и да вярваш, и да не вярваш, земята те носи, въздухът те поддържа. И да вярваш, и да не вярваш, ти си потопен в великата вечна среда, любовта, в Бога.